Horula szúrok. szurok. A kis piros nem sokat tűnődött, beemelt középre, centerezett. Pityukának nem okozott gondot a labda megszelidítése, bár ami igaz-igaz, a centerezés olyan volt, mint mindig, hibátlan. A kapus, akár egy gyufas katuja, nehézkes, szerencsétlen. Már napok óta csodás idők jártak, akkor feküdtem le, amikor akartam. Akkor fekszünk, amikor bírunk, mondta Fancsikó. Amikor ráülnek a szempillánkra, mondta Pinta. De kik, de kik! Látszott egyhamar, nem fejti meg ezt a rejtét. De Fancsikó gyanakodott. Vacsora után én meg Pinta anyám álltunk, és a lehetőségektől elszemtelenedve kértünk valamit. A válasz kedvetlen bólogatásnak mutatta magát, nem, nem volt, ennyi kellett. Láttam anyám bőrének súlyát. Míg mi bizakodva járkáltunk a szobában, hogy előkerítsük a fölvonalazott vasalódeszkát, Fancsikó nem találta a helyét. Kezét hátralógatta, állát belecsapta a csokornyakendő két szarva közé, szomorúan súnyogott a bútorok árnyéka alatt. Mindegy, én vagyok a színesekkel. A fekete is szín? A fekete is. A középcsatárom ugyanis, melyet Istvánkától, a szomszéd fiútól kapta ajándékba, és amely így pityukának neveztetett, fekete volt. Elhangzott a kérdés, és elhangzott a válasz. Tehát Pinta játszott a nagy, ragasztott gombokkal. Mint hátféd egytől egyig. Igen esetlenül festettek a Pinta apró rágott körme alatt. Pityukát megforgattam, hogy a reszelés vonala messe az alapvonalat, s főként a kapusként szolgáló gyufaskatúja hosszanti élét, de akkép forgattam, hogy Pityuka közelebb kerüljön a pálya tengelyéhez. csaltam, mert így a kapu mindkét oldalába egyforma eséllyel, azaz kedvel ívelhettem, kép a kapusnak igencsak meg kellett gondolnia, melyik sarkot fogja. Tudtam, melyik sarkot fogja, de ezáltal ő is tudta, hogy én tudom, hogy ő melyiket fogja. Nem sokkal később én már azt tudtam, hogy ő tudja, hogy én tudom, hogy ő tudja, hova akarok ívelni. Fancsikó tökéletesen érzéketlen maradt nyomorúságos, végtelen ciklusom iránt. Csöngetés mentett meg. Apátok, pirult el anyám elszántan. Fancsikó megrázta a fejét. Nem. Ment anyám után, mint a szoknyasuhogás, suhogás, fáradtan, célszerűen. Körülményeskedtem. Nem volt könnyű eldönteni, hogy jobbról közelítse-e meg a csatáromat? Viszonylag kényelmes testtartáshoz jutva így, de bizonytalan kézhez, Tudnélik, a gombok,it úgy helyezkedtek el, hogy az alkaromat a levegőben kellett illegetnem. vagy balról, Mely esetben ugyan kifacsarodva hajolhattam csupán a pálya fölé, de remegő karomat az asztalapon csitíthattam. Körülményeskedem. Előbb-utóbb azért mutató és hüvelykujjam végét egymásnak illesztettem, majd óvatosan, de könnyedén Pityuk a síkos fénylő bogár hátának támasztottam. Fekete női kabátról való csöcsös pubi. Gomb volt, szapientiszat. Kisvártatva, Fancsikó kitárta az ajtót, maga elé engedte anyámat, aki valami égtelenül súlyos papíros tartott a kezében. Egészen belegörbült. Ilyen görbének még nem láttam. Oldalcs előrehajolt egyszerre, nyöszörögve húzta magát. Fancsikó megmarkolta az ajtó szélét, azzal a rémült eleganciával, ahogy némely konferanszié a nehéz színpadi függönyöket. Uraim, mondta nekünk, imént, mit mond? sukta pinta, imént érkezett két ballonkabátos. Előrébb hajolt, hogy intimebb legyen a hangulat. Mintha mindig ez a két pofa jönne. Ezek talán csak ketten vannak. Szegény. Részvevően bólogatott, egyre bűbályosabb lett. Fölajánlották, hogy már holnap falura utazhatunk. De kik, de kik? Pinta maga sem gondolhatta komolyan, hogy létezik válasz. Ott az írás róla. Pecsétes. Pinta szerepként mondta. Ezek a nők. Örömükben eleltörik a mécses, hát igen, napfény, patak, a sok kedves házi állat, nagy a kísértés. A természet öle, dörmögtem. Öl, mondta fölösen valamelyikünk. Fancsikó vészjóslóan forgatta el egymáson két kis virágkezét. Megkértek, hogy holnap reggel nyolcig lennénk, ha szívesek elhordani az írhánkat. Hát, hordjuk el, mondta meg a vállát pinta, és alamusi meglökte az asztalt. Mit remélt? Akármelyik sarokba ívelhetek, s ha ne adj Isten a kapusról mégis kipattanna, még mindig ott van a kotászöcsi.